په خاصه په یمو او په خاصه مخکې شکر سه په الله تعالی ټول نهج او طریقا دغه مسائل او بیان کلا چې کوم مسائل کلامي اختلافات یو مصائل کلامی او شو اختلافی او فارغی هر خل نهج بیان کو اوس مصائل فقہیوی ک خپل مسلک بیانې عام تور خلک شری مدارچا یو خپل شي کمندونو सूची او فکری غړ سړې شي کومندو ځان طرفه راکاږي چې کوم غړ سړې وي لوټه کې ځان طرفه راکاږي او غير مقلدين شي کومند راغي وي چې شاع اسلام الله تعالی غير مقلدو او زنه عباراتي نشا څه زاغین از لعلات کری چه دین معلومی کی چه شاہ صحیب چکندن و غیر مقلده حدیث اکی شاہ صحیب چه تصریخ بخفل مسلک وانی نکی او بخفل کتاب کیه چکم ناحج استعمال کرده او بده که صرف دم رضا خبره کئی په دې کتاب کې څه دي یو مسلک پابند نه یو کتاب کې نه دې کتاب نه د شاسېب د مسلک استعمال کېدلی شي د شاسېب صفه خبره کليده چې ده هر یو پن قلم موضوعي او ده هر مقام خپل تقاضاوي اس فیل میں نحو کی سڑئے نحو بحثی صرف کی سڑئے صرف بحث کی منطق کی کتاب کی سڑئے منطق ہوئی شادس بویدہ علم اسرار الدین میں پڑھی کہ نبی علیہ الصلات والسلام دراوڑلی شوی دین اثرار ویں دی جس طرح زما کار نشتا که حكم حکم اس معمول و که معمول بیها نده منسوخ شوه هم بی خوددین حکمو ازا باغی کی حکمت وام چی ده کستیر داو آن پا لاغا فی الحال معمول بیهی بی او که الحال معمول بیهی لکا اوزو مماما ستن نار ده نشار مسلک دان ده چی ما م نارانې او دس ما خوش سے پ کې حکمت ہو دارننگ فاین شو خو سے پغ کې حکمت مدی سره دشا سکان نشته چې دا حکم في الحال معمول بهی دی او که معمول به نه س و چې د او فن تقاذاوي زما ف اثرارین در اسرار الدین کی باز ددیت لحاظ مشتا دے چھ دا چھ گم نو نسونگا دے فس صرف دم ردہ چھ اغا حکم صحیح ثابت کی بیان منصوخ شوی او کنوی منصوخ شوی دم ردہ چھ دا حدیث موزوعی او حدیث زعیف ہو اغیقی حکمت بیانولو تاجت نشتے زکداغت دن کی دل شکی دی فسد کمیوسیس دن کی دل سوی یقینی وي واسره کې حکمت بیانول بیا کاغا غا عمل وي او که په غا عمل نه وي یو دي کتاب له مسلک چې کومو نه معلومي دي دغه زه په ټولو حکومتونو کې حکمتونه څه کوي ذکر کوي البته د شاتې د نورو کتابونو نه شاتم مسلک معلومي او د شاتې فقهي مقام مولنی صدر مول اللہ تعالی در شاہ سے فقیمت سکھ ذکر کرو انے در گڑو کی تابروں پہ حوالہ بانے در شاہ سے امچدے لفقی اعتبار سرحنفی دے فروع و فیدوار سرحنفی دے آو شاہ سے دا ذکر کرو دی کہ دا صدی دیتہ مجبورہ کړې شوې یو ګزما سین کې پرځا نزاوه چې بسړه په تحقیق کې تکلیف تاهه تستا او تکلیف دا مساله کومه ده دی بدی باندې مجبورہ کړې شوې خلکو دې طرف نه نه الهامی تور ما تطا لګې ده په ہندوستان کی او سڑے دے دین کار کوي او دے بغیر دا حنفیت نیشی کولے بغیر دا حنفیت نیشی کولے او دا الله تعالی زمان دیتا شرح صدر او کو او دا ما ته الہامی طور بڑی بانی پوشن چی چې چی کندن زمان فرعی مسلکتے او زمان تابدار چیوی ما غبا حن فروعیت طور چی کندن احنا بھی. دیل گن و زائنو کی زور ورکڑه دی او سندی رای محلاء و تعالی هم بوی چه پہ ہندوستان کی او سڑه انقلابی طور دیل خدمت کی نو حنفیت چه کمدنو فدی که اختلاف کول دا برد حماقت بی دی بیا انقلابی خدمت نیشی کولی دا بچه کمدنو دا دا حماقت بی او کمقل توب بی دنور و زائنونا دا شاہ سے مسلک معلومی گی حلواتا فیخی <البطبخی> مقامی سرے اپا تفقاتو دو فقاہو کی شاہ زن خلق دا ذکر کی شاہ صرف دا صحابت تخریج نرے دا اہماؤ دا مجمل کول دا تفصیل کی و فقاہو کی اصحابت تخریج دا سی خلق دے شاہ یو مجتهد چې کمنو خبره کړی وي داغه چې کم تشریح بیان کینه داغه غا تشریح سند وی چې دا دلی مجمل قول د مجتهد تفصیل ذکر دی او داغه بو اصول باندې د نورو مسائلو استنباط کیږي د دې تاسو تخریج وی او اولاداده شاته چدې نو دا ثابت ترجیح نه دا ثابت ترجیح نه نو په ګڼو اقوال دا ائمونو کې یو له ترجیح اور کول شي دومره قوت ابتیاض فارق اشته شاته کمنونو یو کول ترجیح اور کی نو شامي هم اثر سره ده تقریبا نو دا شامینا لک مشر معلومی گی لا دا ثابت ترجیح او شاہ سیف چکنون دا ثابت ترجیح نرے فعلم ان لکل فنن خاصتن ناری و فنی و خاصتوی و او دا هری اوزائی دا بحثی و تقاضاوی فکمالک سنگا انہو لیسل صاحب اکا او سیو ده دا فن نه ان نهائی دن ده اغدا دا فن نه چه حدیث نه مشکل الفاظ و تشریف کی اغدا دیکی کار نیشتے چه دا حدیث ضعیف ته اگه قوی ده او دا حدیث نه دا مسئلہ ثابتی او دا مسئلہ نه ثابتی گئی سرکار نیشتا فکمان نه انه لیسل تاہی بغریب غریب ان یو حسان سه حد الحدیثی وزعفی صائب غریب الحديث لا دای چې کوم مناسب نه دي چې لباس وکي او صحت ده حدیث او ضعف ده حدیث نه دا رنګ یو یو سره ده هغه په اصول حدیث حدیث را یاد او ده حدیث چې سند سره کار دي دا غل استنباطات فقهي او سرکار ولا الحافظ الحديث ان يتكلم في الفروع الفقهيه او چې کوم حافظ الحیث سره دغ دا منافب بولولري دي چې د خبري و کې په پرورووي في خو کې او په غور کوو د ځې په زونو بانددي پهذاې کتانې لته للبا اصرار الحديث ها سر چې د اصرارو نهاز کې مغ هم دا نیشته انيتكلمه فيشي منظي اوغته کار نیستشته چې شته ک کم اولا دی کمم غیر اولا دی. إنما غاية همته ومطمع بسره داغذ همت أخيري انتهاء أو داغذ نظر منظور نظر هو كشف السر الذي أغغق كاركول لها غرازي شكس کرد غير نبي صلى الله عليه وسلم فيما قال باغسكي چه ويله سوان بقية هذا الحكم محكما أوصار منصوفا بارابر خبردار کړه غو حکم محکم پاتې وي او کوکب سش وي او ار ذو دلیل اخر یا رد مقابل کې وبلمو ریواشتي په دوه ورځې وې رازونه و دوارو وو. رازون وو. او جوابي نظر الفقيه كونه مرجوها او واجب دا په نظر د فقيه کې مرجو هو د فقيه په تو مرجو وي ځکه ما خو دې سره کارو نشته دا ما خو سره ویلو سره سره سر. نه نام او دا یو خبره ورکوه چې موضوعاتو نو متګمو نظام ساتو نام لا محسل کل قائد في فن الايات سمى با حق ما هناك بالنسبه الى ذلك نيشر اخلاصون د هریو یو بحث كون ګل رپي اوپن کی چې د کلق کوني سي ډیر مناسب ده هغه چ هنالکہ به حق ما هنالکہ بالنسبه الى ذلك الفن چکم د دی فن سره ډیر مناسبی و باغی وانه د تمصوق سکی اوکی مطلب د موضوعات او د حدیث زایبریاتو نه د ځان سکی او ساتي وانما الاقرب من الحق باهتبار فن الحدیث شا ته د ذکر کیږي چې د احاديث او اسرار بیانومو په احاديث کې اولا حدیث آقا دی چه کم چه کم دنو رنبی مدون شوی دی رنبی چه شو چه کل کلی او علاقی خوری ورشوی اولنبی حدیث تدوینو شو و باقی کرا زویل لطول اولا دی نو آغا موعتای ممالک تی خبر بارکوی گی بخاری دی مسلم نه چه رنبی کم مدون شوی دی اشایت سوی آغی لرازو نویل دیر بکار دی اشایت سوی موعتای ممالک تیر شرح بملکلی دا علم و شرح مو... موطاب ما خلصو به تدوین و الاقرب من الحق بیعتبار فن الحدیث یقیناً دیر نزدی حق تا فن حدیث پا نماء غلی چه خلصو بعد تدوین احادیث بلاد چه خالص پا دشوی دیگا فضل تدوین دا احادیث دا قارون انا یعنی بس لومبی لومبی چې کوم حدیث مدون شو لا چې کوم نور کوله تخوار شوی نو چې نور باسونه واسونه وکړو شو واساری فقاهه او د اسارو د فقاهه مخ مخکي و معرفه المطابق عليه من المتفرد به لا د انوې شو چې دا حدیث متفرد دی او دا متابعه دی لا د حدیث دبار توابله خار شوی نو والاکثر رواعتن والاقوى رواعتن روایتن مما هو دون ذالک لادا خبری شروع شوی نوی چی اکثر رواعت در کمی راویان دیر دي در کمی وقوا دی حالا دم رضا انو انکان شو من حاضن نوی استفرادن کما چردکی اوزائی که در فروعیات و باز کریدانا چو بیخی تا بر شویم لیمزا کهی لمبلاس کئی کنا نزا چی امی خواهی اوزائی که چه ده او که احناف داوئی و شوافیسوئی داوئی نویلی بمئین و دارت دور اواما دا باستطراده نی سبوئی فلیس الباسو عن المسائل اجتحادیتی و تفقیق الحق منها للحق دا امار د ده پارنی کڑی شده احقاق حق و کمان چې دا حق ده و دا سی شده باطل لده جایز ده دا نا جایز ده نده باس شکم دنو الباسو بدعا ده خبر ده <متحدث> لا. لیسا دا پارس ده؟ خبر بدعانی خبر دی فلیسا الباسو عنی د اتحادیت او تحقیق الاقرب من حال الحق بدعا من ال احل علم نده چه کمدنو باز دا مسال اتحادیونا او تحقیق دا اقرب چه ثابت کسی کمدنو اقرب حق تا دا چه داخت کارا کن داخت کارا کول چی دی مندی دا بدعا من احل الحق تنبی خوی دا احل قال لهم خامخاراكي ولا طانا في احد منهم قال طعون دبار النبي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت عليه بني وانا بريون شاسف دګمونی انتظار کی ما خو خپل سر وکړو كل مسلکی کلامی میده دوخو كل مسلکی فقهی میده تا فوخو ما تووی چه پو هغه سنت والجماعت پو مدار دی باقی که ما باست ندیکنه زد علی سنت والجماعت پلار بانیسه ایمو روانیم چه مسائل اختلافیه علی سنت والجماعت ترمین دا باقی که زب کلاو لار لا بانیسه ما حاصل اغی یو طرف تو بز نرب تکیگه ما نا زمان حتا کوشیش داده چه زدن دا نصوصونا آقوا دیخوا نشم پا انسان دی بیاون قسمان یا خبر دی علی سنت والجماعت نسوی خلافی. یاو فرعی مسلوږي زه چې کمنو داس طرف ته تلل ښه خبره صحیح نوي ته قرون مشود لهاب الخير نه خلاف وي دنه نه زموږه بایکار زموږه نشا څه بوشلې بایکار هغه چې کمنو بیا ما طرف تمون شوب کوی ما ته چې کمنو خبر راکې وها انا بریئ خبردار زه وزاریم من کل مقاله ظاهرت مخالفه لایات من کتاب الله ده هر خبرینا چې هغه صادری شي مخالفت ده یو آیات د کتاب الله او سنت قائمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دایمی دا سنت د دا نبی علیه الصلاۃ والسلام نه او اجماع القرون المشهود لهابل خیر او مختاره و جمهور المجتهدين یا ده هر خبرنه چې مختار کړی او غیره را جمهور و مجتهدین او معظم سواد المسلمین او غرڈ ڈالی چې کمدنو د مسلمانانو فا ان وقاش ام من ذالک کرا غلوی اسی د سے قبرنا چاہد آیات تا خلافی دا سے فا انہو خطاون دا غلطی دا او فرحم اللہ تعالی من اعقضنا من صحنتنا اللہ تعالی چه کمدنو رحمو کی فاغ اچھا بانی چه مونگی ایتا غفلت دو خوب نرابیدار کوو سانا خوب دو بیرے کی چه خوب نمونگا سو کی رابیدار کی ونبحنا من غفلتنا او منجر کردنو تنبیر راکی لغفلت زمنگا اما ها اولای الباحثون وی تخریج وی استنباتی من کلام اوائل شاسد یو خوداوی چې زما ما خبره د چان خلافی حیات کریمانا ویما سنت دائمیونا دره ما دا اجماد و قرون مسود لحابی خیرنا سالورم چه کم ملتحیدین یا اممان دا غیب مختار اما زبن زمان خبر سوی خلافی تا سلو روی و بات متاخیرین شد بات ایسا شد؟ متاخیرین رستانی خلق شد دا سلورم یا دبین خلق شد دا خلق شد شد شاسته که زما و خبرات دا دید تخریج نزوی خلافی دا دا دا تحقیق نا خلافی دا دا سه ضروری نده چه ما بانید دا دا دید تخلیج نہ ہنرے رجال و ہن رجال کدی چې کمندو د تحقیق د میدان کسان ني منګو متخصص د میدان شیو کسان یو یو تحقیق کولې شونه منګو یو تحقیق شونه کولې د یو تخریج کیدای د ائمو بو اصول باندې باقی ولې چې کمندو یو استنباط وکي منګو نیمو بو اصولې استنباط کولې شوه سدینه د ذکر کېزنی شاتر چې کمندو د ثابت تخریج نه وکا ثابت سره ډغره بشو کوی صحاب خپل <سؤال> هم نه چنه اصحاب تخريج نه راغي تر وجه کمونو مقابله اغه سوق کي هم ها اول الباحثون بالتخريج والاستنباط من كلام الاوائل کوم چې داخله دي چې بس کي تخريج کي او استنباط د كلام د اوایلونو دغه نه چې کوم استنباطات کي المنتحلون مذهب المناظره والمجاهله مجادله چې دې کومنه گرم کળે بازار د مناظره او د مجادله منتحلون چې غیزان لمزه په غرځول وی مناظره او مجادله بس کاری نیو دا تا ور کاری سګری ال منتحلون مزه ول مناظره او فلا يجب علينا ان هم واجب ند به مون باندې چې مونږه کم دنو موافق موافقه تو ګزله سره اي كل ما يتفوهون بههه را سکی چې دی په خلخ وزي چې دی جوړ لګي ست دی و جوړ مانو نظرونه فنانو رجال وهم رجال والامر بيننا وبينهم سجال فنانو رجال وهم رجال مونږ چې کومه د شخص په میدان کې سانی او دیم د تخقیق د میدان کې سدي کسني طلب وکړو مخيره او با چې کلب مونږ مخکښو راو باسو دا کویانو خو سپورتی ویلي او کویانو باندې وسو مکوو به باندې کویانو وقاب خلق ورتلل دمسور له و بول له و سو کو چې مخکره ل وسغي و, و بو کار و بو و و. و تا کول دغه نمبر بو کنه وکلم چابو مخکره و سلام کلم چاره و سلام خدا دغه یو مشهور خبره چې بینه نوابینهم سجال کلم موږ و بو سو کلم و دی ستي او با نشال سوی خبره د بو کيده وال امر بیننا و بینهم شجال او ما ملد تخريج چره ما ملد استنباط چره ما زمونږه د دې کومینس کې فساله شاله دوبو کده چې چېرته کومه مخيره وي سلام